Рекс Стаут. Усіх, крім пса, до поліції. Хоча сонячна погода мені безперечно подобається більше за негоду, виходити на двір доводиться, на жаль, у будь-яку. Так і цього дощового вівторка у мене була справа. Накинувши на плечі чужий плащ, який належало повернути власнику, я покинув будинок Міровульфа на Вест-стріт-35, бару Мангеттен, і попрямував униз Гринвіч-Вілич до Арбор-стріт. По обидва боки Арбор-стріт тягнулися цегляні будинки, переважно чотириповерхові. Номер 29 нічим серед них не вирізнявся. Я наблизився до нього, але всередину не увійшов. Біля під'їзду стояла поліційна машина, і правоохоронець з поважним обличчям запитував у роззяв, що зібралися поруч. «Чий це собака?» Він, очевидно, мав на увазі тварину з мокрою чорною шерстю, що стояла поруч із ним. Я не чув, щоб хтось заявив свої права на пса. Можливо, тому, що в цей момент мою увагу відволікла машина, яка під'їхала і з якої виліз чоловік у цивільному. Він недбало кивнув поліцейському і зник за дверима будинку номер 29. Сказати, що я знав цю людину, було б замало. Присутність сержанта Перлі Стебінса недвозначно вказувала на наявність у будинку небіжчика. «Уявляю, що було б, якби я попросив дозволу увійти і обмінятися плащами з одним типом, який тут мешкав, і, йдучи від Вульфа, прихопив помилково мій. Моя поява на місці події пробудила б найгірші інстинкти Перлі, і я цілком міг не потрапити додому до обіду». Коли я проходив повз поліцейського вузькою бруківкою, він кинув на мене суворий погляд і запитав, «Це ваш собака?» Пес потерся об моє коліно. Я зупинився, погладив його по вологій чорній голові, а потім, запевнивши поліцейського, що собака не мій, рушив далі. Добряче відмахавши, я знову помітив того собаку. Моя рука машинально потягнулася до його голови, але вчасно зупинилася. Прикро, він явно визнавав у мені друга і, судячи з усього, мав намір іти за мною. Тільки-но я вирішив відвести пса до товариства собаківників, щоб там за нашийником встановили власника, як з-за рогу налетів смерч і зірвав з мене капелюха. Я не люблю ризикованих циркових номерів, але на цього собаку варто було подивитися. Він прошмигнув перед великою вантажівкою, змахнувши хвостом пил з бампера, вискочив буквально з-під коліс легкової машини, майстерним маневром ухилився від іншої і опинився на протилежному боці вулиці, де вихопив капелюх прямо з-під ніг якогось товстуна. Зворотний перехід хоч і не супроводжувався з креготом гальм та лайкою водіїв, але був таким самим вражаючим. За хвилину пес стояв переді мною, гордо піднявши голову і виляючи хвостом. Капелюх мав досить брудний вигляд і, м'яко кажучи, був вологим. Але я вирішив не ображати пса і надів його. Це вирішило справу. Я підкликав таксі, посадив поруч із собою собаку і дав водієві адресу Ніро Вульфа. «Де тебе чорти носили?» – буркотливо запитав Вульф. «Ми збиралися о шостій почати працювати, а зараз уже чверть на сьому». Його очі нарешті відірвалися від книжки. «Що це?» – гробовим голосом промовив він, вказуючи на мого компаньйона. «Собака!» «Бачу! Негайно прибери його! Я не налаштований жартувати!» Звісно, сер, більшу частину часу я можу тримати його у себе в кімнаті. Але він, звісно, проходитиме сходами через хол, коли я виводитиму його гуляти. Звуть його Ніро, що, як відомо, означає чорний, але якщо вам не подобається ім'я, можна змінити. Наприклад, ебен або джет, або Чорниш, або дурниці. Вибачте, сер, я ж такий самотній, особливо в ті години, які ви проводите в оранжереї. У вас є орхідеї, у Фріца – супи з морських черепах, у Теодора – його двохвості папуги. То чому б мені не завести собаку? Правда, кличку доведеться змінити. Зараз він зареєстрований як чемпіон Ніро з бантіскута. Я чекав чого завгодно, але тільки не того, що сталося. Вульф покинув своє улюблене крісло і схилився над псом, з виразом якого він ніколи не дарував жодній людській істоті, включно зі мною. «Це лабрадор?» – вирік він. «Так, сер, я вважаю, що приватний детектив без собаки вже не детектив». «У лабрадора, – повчально вів далі Вульф, – череп ширший, ніж у будь-якого іншого собаки, і мозок більший». Викрадаючи це створіння, ти врахував, який безлад воно спричинить у будинку? Я дізнався дещо нове про цього великого товстого генія. Він би не заперечував проти собаки, але тільки за умови, що відповідальність за нього беру на себе я. Таким чином він залишиться осторонь і за відповідного настрою зможе бурчати та виявляти невдоволення. Мною. Я дав задній хід. «Цього я не врахував. Що ж, доведеться відмовитися?» «Але я не хочу суперечити твоєму бажанню», – наполягав Вульф. «Краще миритися з собакою в домі, ніж з твоєю кислою фізіономією. Звідки пес?» Я сів за стіл і описав усе якомога детальніше. До кінця розповіді Вульф знав, що ні дійсно мною викрадений, але промовчав. «Назвемо його Джет. – промовив він після довгої паузи. Я потягнувся до телефону. – Зателефоную до товариства собаківників, нехай забирають. – Ні, є кращий варіант. Подзвони якомусь приятелеві в поліцію, дай номер на і попроси встановити власника. З ним і зв'яжешся напряму. Він тягнув час. Могло статися, що власник мертвий або сидить у в'язниці, або не хоче брати собаку назад. І тоді Вульф зможе залишити його собі. Не бажаючи сперечатися, я зателефонував знайомому сержанту. І той пообіцяв повідомити, коли щось дізнається. Увійшов Фріц і запросив нас обідати. Обід був, як завжди, чудовим. Проте події наступних кількох годин виявилися не такими приємними. Ми з Вульфом сиділи в кабінеті над списками любителів орхідей – коли о 10.30 пролунав дверний дзвінок, я пройшов у хол, увімкнув світло і, зазирнувши у вічко, побачив знайому постать інспектора Крамера. Прочинивши двері, я ввічливо поцікавився. «Ну, що там?» «Я хочу бачити Вульфа». «Вже пізно. З якого приводу?» «З приводу собаки». «Жоден гість, особливо правоохоронець, не може пройти до кабінету без попереднього дозволу Вульфа». Але цей випадок здавався винятковим. Секунди дві я розмірковував, потім широко відчинив двері і сердечно запросив. «Заходьте!» Висловлюючись точніше, сказав Крамер, який у всьому любив ясність і визначеність. «Інформацію я хотів би отримати від Гудвіна». «Навіщо ти привів його сюди?» – обурився Вульф. За мене відповів Крамер. «На моє прохання!» Я відчуваю, що ви причетні до цієї справи і хочу знати, до чого тут собака. Ну, Гудвіне. Собака? Невинно, перепитав я. Губи інспектора стиснулися. Добре, поясню. Ви телефонували до поліційної дільниці, дали номер і попросили з'ясувати власника собаки. Тоді сержант дізнався, що власником був такий собі Філіп Кампф, убитий сьогодні в день у будинку 29 на Арбор-стріт. Сержант повідомив про це нам, у бригаду з розслідування вбивства. Полісмен, що стояв на посту біля будинку, доповів. Пес пішов за чоловіком, який заявив, що не має на нього жодних прав. Після дзвінка з дільниці полісмену показали вашу фотокартку, і він вас упізнав. Зараз він чекає в машині. Покликати? Ні, дякую, не наполягаю. Собака пішов за вами. Я скромно опустив очі. «За мною ходять собаки, за мною ходять дівчата, іноді за мною ходять навіть ваші філери. Що поробиш?» «Не ламайте комедію. Собака належить убитому, а ви забрали його з місця злочину. Де він?» Тут втрутився Вульф. Його голос був спокійним, але твердим. «Ви звинувачуєте містера Гудвіна абсолютно безпідставно. Він зовсім не забрав пса. Рекомендую вам змінити тон». Вульф проявляє поблажливість, дива та й годі. «Я знаю одне», – гнув своє Крамер. «Чоловік на ім'я Річард Міган, що проживає в тому будинку, стверджує, що вранці був у вас і що ви відмовилися займатися його справою». Крамер почухав підборіддя. «Мало не свідок злочину визнає, що звертався до вас». Далі, за півгодини після вбивства, на місці з'являється Гудвін і викрадає… Ну, добре, і собака йде за ним. Собака, що належав жертві. На що це схоже? До речі, де він? Вульф зітхнув і похитав головою. У цьому випадку, промовив він майже приязно, ви даремно витрачаєте свій час. Що стосується містера Мігана, сьогодні вранці він зателефонував, щоб домовитися про зустріч, і прийшов об одинадцятій. Розмова у нас вийшла короткою. Він хотів вистежити одного чоловіка, але не встиг назвати ні імені, ні якихось подробиць, тільки згадав дружину. І я зрозумів, що його труднощі сімейного характеру. Як вам відомо, я не займаюся подібними справами. Моя відмова розлютила його, і він вискочив з будинку, взявши з вішалки помилково плащ містера Гудвіна. Продовжуй, Арчі. Очі Крамера переметнулися на мене, і я слухняно підкорився. Я помітив підміну лише вдень. Його плащ такого самого кольору, тільки старіший. Телефонуючи вранці, Міган назвав адресу. Ось я й пішов. А біля будинку побачив поліційну машину і натовп. Тут під'їхав Перлі Стебінс, і я вирішив утриматися від зустрічі. Погладив пса, який там вештався, і вирушив додому. Викликали собаку? Ні, я лише на 9-й авеню помітив, що він іде за мною. Я не викрадав його. Інакше скажіть, навіщо б мені телефонувати до поліції і дізнаватися його ім'я? Не знаю. Якщо у справі замішані Вульф або ви, не можна ні в чому бути впевненим. Де він? Нагорі, в моїй кімнаті. Приведіть його сюди. Я встав, але тут мене різко гукнув Вульф. Арчі! Я повернувся. Слухаю, сер. Що за поспіх? Він звернувся до крамера. Хоча собака на вигляд дуже розумний, я сумніваюся, що він зможе відповісти на ваші запитання. До того ж, я не бажаю, щоб він вибрикував у моєму кабінеті. Я також. То навіщо він тут потрібен? Я його забираю. Нам треба дещо перевірити. Вульф стиснув губи. Навряд чи це можливо. Містер Гудвін, підібравши собаку без господаря і, ймовірно, без даху над головою, взяв на себе певні зобов'язання і має їх виконати. Все доведеться тримати у нас, доки містер Гудвін не впевниться у його майбутньому добробуті. Хіба не так, Арчі? Якби ми були самі, я б, звісно, висловився, проте присутність Крамера мене стримувала. Саме так погодився я. Ось бачите, зі скорботою звернувся Вульф до інспектора. Собаці доведеться залишитися у нас. Дурниці, я забираю пса. Невже? У вас є припис? Ордер на арешт як важливого свідка? Крамер спочатку відкрив рот, потім закрив, сплів пальці перед собою і подався вперед. Послухайте, Камф, чоловік якого вбили, жив на Пері, неподалік від Арбор-стріт. Він прийшов до будинку номер 29, тримаючи свого собаку на повідку о 5.20 вечора. Двірник Олсен, він живе внизу, той час дивився у вікно і бачив, як 10 хвилин по тому собака вибіг уже без повідка, а слідом за ним з'явився чоловік. Його ім'я Віктор Таленто, адвокат, господар квартири на другому поверсі. Таленто стверджує, що прямував на ділову зустріч і, виявивши в холі собаку, вигнав його, прийнявши за безпритульного. Таленто пішов, а собака залишився на вулиці. Крамер розчепив пальці і відкинувся на спинку крісла. Ще за 20 хвилин Олсен почув, що хтось вигукує його ім'я, і вийшов у хол. Там були двоє – живий і мертвий. Живий – це рос шефі, художник, що винаймає студію на п'ятому поверсі. А мертвий – Чоловік, який прийшов туди з собакою. Його задушили повідком. Шефі каже, що виявив труп випадково, коли спускався сходами. І більше нічого не знає. Він залишався там, поки Олсен ходив телефонувати. Патрульна машина приїхала о 5.58. Сержант Стебінс о 6.10. Гудвін о 6.10. Винятковий збіг, чи не так? Вульф гмикнув. Крамер вів далі. Поводок лежав у камфа в кишені плаща. У лабораторії встановили, що камфа ним і задушили. Усі четверо квартиро наймачів у той час перебували у себе. Віктор Таленто – адвокат, другий поверх. Річард Міган – ваш знайомий, третій поверх. Джером Аланд, актор нічного клубу, четвертий поверх. і рос Шефі – художник, п'ятий. Аланд стверджує, що спокійно спав, поки ми до нього не достукалися. Міган каже, що нічого не чув і нічого не знає. Крамер знову нахилився вперед. То що ж сталося? Камф прийшов до когось із цих чотирьох. Можливо, увійшовши в будинок, він зняв поводок із собаки і залишив його в холі, хоча особисто я в цьому сумніваюся. Найімовірніше собака був присутній при вбивстві. Нам слід відвести пса до будинку і подивитися, до яких дверей він підійде. Що ми зараз і зробимо? У моїй машині сидить кінолог. Крамер підвівся, Вульф похитав головою. Ви згадали, що містер Камф жив на Перістріт разом із сім'єю? Ні, він холостяк. Письменник був непогано забезпечений і міг дозволити собі не шукати заробітку. Отже, собака залишився без господаря. Він у тебе, Арчі? Так, сер. Я підвівся і попрямував до дверей. Проте Вульф зупинив мене. «Піднімися до себе в кімнату, замкни двері і залишайся там, поки я тебе не покличу. Іди!» Я вийшов. Нічого іншого не залишалося. Мені ще зарано йти у відставку. Крім того, Вульф чинив дуже мудро, якщо вже вирішив не віддавати собаку. Одна справа, якщо я фізично зупиню крамера, і зовсім інша, якщо він ломитиметься в замкнені двері. Важкий тупіт крамера пролунав у голі, і гримнули зовнішні двері. Я крикнув. Усе гаразд? Ні, донісся у відповідь звірячий рик. Почекай, поки я замкну. Ось тепер усе. Коли я спустився, Вульф уже сидів у своєму кріслі за столом. Оце так. Назло мені притягуєш у дім собаку, і ось вам результат. Я сів і спокійно промовив. По-перше, кашу заварили ви. І ви ж відрізали шлях до відступу, посварившись із Крамером, коли дізналися, що собака залишився без господаря, і отже його можна не віддавати. А якщо завтра поліція з'явиться за ним із приписом? Він обм'як у кріслі і заплющив очі. Виходячи з інформації Крамера, вирік він, справа не видається надто складною. Я мовчав. Якщо її швидко закінчити, роздумував він, інтерес до собаки у поліції зникне. Отже, найпростіший спосіб вирішити проблему – знайти вбивцю містера Камфа. Треба негайно цим зайнятися. На щастя, у нас є привід, ти можеш піти до Мігана обмінятися плащами. Втім, тут я цілком покладаюся на тебе. Дуже дякую, їдко кинув я. Клієнта немає, грошей немає, нічого немає, крім собаки з добре розвиненим черепом. Відпустивши таксі на розі Арбор-стріт, я попрямував до будинку номер 29, тримаючи плащ у руці. Будинок потопав у темряві, лише крізь фіранки на другому поверсі пробивалося світло. Вирішивши не заходити до Віктора Таленто, який жив на другому поверсі, я притулився до пожежного гідранта і став чекати. Не встиг я пару разів змінити позу, як світло з ефіранками згасло, і з під'їзду вийшов чоловік. Він скоса зиркнув на мене і покрокував вулицею. Навряд чи комусь із мешканців будинку дозволять сьогодні гуляти містом без нагляду. І точно, щойно мій знайомий відійшов на 30 кроків, як із підворіття навпроти виникла постать і попрямувала слідом за ним. Я несхвально похитав головою. Треба було почекати щонайменше ще кроків десять. Сол Пензер дав би і двадцять, але Сол – найкращий хвіст у світі. Поки я критично спостерігав за подіями, мені спала на думку одна ідея. Адже Мігана могли затримати в поліції ще на годину чи на дві, а можливо він уже спить. У всякому разі мені випадає нагода за щось зачепитися. На наступному перехресті я здогнав свого підопічного і, не звертаючи уваги на філера, що вештався на протилежному боці, запитав. «Віктор Таленто?» «Жодних інтерв'ю», – сказав він, не сповільнюючи ходи. «Дякую за комплімент», – відповів я, – «але я не з газети. Мене звати Арчі Гудвін. Я працюю на Ніровульфа. Якщо ви на секунду зупинитеся, я покажу вам свої документи. Мене не цікавлять ваші документи». «Ну, добре. Якщо, звісно, ви вийшли подихати свіжим повітрям, вони вас не цікавлять. В іншому разі, будь ласка, не озирайтеся. Поліція встановила за вами стеження». «Дуже цікаво», – визнав він, не змінюючи темпу. «Тепер ви виконали свою норму добрих справ на добу. Бачте, саме зараз добрі справи творить містер Вульф. Виключно заради практики він розслідує вбивство». Я подумав, що моя допомога могла б викликати у вас взаємне тепле почуття. Якщо хочете зберегти в таємниці мету прогулянки, вам могла б знадобитися порада фахівця. Ми зупинилися під ліхтарем, і я витягнув гаманець. Звісно, я розумію, що за мною можуть стежити, промовив містер Таленто, і збирався вжити заходів безпеки, але, на жаль, у мене немає досвіду. На кого працює Вульф? «Не знаю. Він каже, що потребує практики». У світлі вуличного ліхтаря я міг добре розглядіти свого співрозмовника. Надюйм нижчий за мене, трохи старший і вже з невеличким черевцем. «У мене зустріч», – повідомив таленту. Я чекав. Мені зателефонувала жінка, і ми домовилися. Телефон, напевно, прослуховувався. Сумніваюся, навряд чи до цього дійшло. Будемо сподіватися. Жінка ніяк не пов'язана із вбивством, так само в тім, як і я. Але кожен, із ким я зустрічаюся, автоматично включається до кола підозрюваних. Я не маю права ставити її в скрутне становище і не впевнений, що зумію позбутися філера. Я усміхнувся. І мене. Як, ви теж хочете стежити за мною? Звісно, для практики. Він не прийняв мого жарту. «Бачу, ви заслужили свою репутацію, Гудвіне. Дарма витратити час. Ця жінка не має жодного стосунку до злочину. Але я сам винен, призначивши зустріч за три квартали звідси. Ймовірно, ви бажаєте передати їй, що я не прийду, так? Чому би ні? Раз уже так близько. Якщо ви на знак вдячності зазирнете погомоніти до Ніровульфа. Ось, що я мав на увазі під взаємною вдячністю». Він замислився. Не сьогодні. Тоді завтра об одинадцятій? Мабуть. Чудово. Я дав йому адресу. Тепер розкажіть мені все в деталях. Таленто витягнув із кишені солідну пачку банкнот і сунув мені двадцятку. Раз ви дієте як мій агент, то маєте право на винагороду. Я знову посміхнувся. Блискуча ідея як для адвоката. «На жаль, я роблю вам послугу і натомість очікую послуги від вас. То де зустріч?» Він сховав купюру. «Нехай буде по-вашому. Жінку звати Джуель Джонс. Вона чекає або чекатиме на розі Крістофер та Стріт. Таленто зиркнув на годинник. «Ми маємо зустрітися о півночі. Середнього зросту, витончена, темноволоса, темноока і дуже гарненька». Розкажіть, чому я не прийшов, передайте, що завтра я її знайду. Гаразд, ви б, може, прогулялися в іншому напрямку, і не озирайтеся. О восьмій хвилині на першу на розі Гроустріт зупинилося таксі, і з нього вийшла жінка. Я наблизився. Світло могло б бути яскравішим, але здається, вона підходила під опис Джонс. Вона здригнулася, і я додав Від Віктора. Вона поглянула мені в обличчя і трохи злякано запитала. «Хто ви?» «Ні, спершу ви. Я ж можу дорахувати до десяти і піти. Один, два, три. Моє ім'я Джуель Джонс, його Віктор Таленто. Ось тепер правильно». І я розповів їй усе, включно, звісно, з повною версією моєї зустрічі з Таленто, моїм ім'ям та посадою. Вона поворухнулась і поклала руку мені на лікоть. «Візьміть мені таксі». Я залишився незворушним. «Неодмінно, пані, ми їдемо до Ніровульфа». «Ми?» – вона прибрала руку. «Ви з'їхали з глузду?» «Запитайте будь-кого, і навряд чи з вами погодяться. Судіть самі. Ви з Таленто домовляєтеся про зустріч вночі, на розі, наче побоюєтеся, що вас побачать. Імовірно, причина для цього дуже вагома». Визнаю, вона може бути не пов'язана з убивством Філіпа Камфа, але ж і заперечувати цього не можна. Отже або вульф, або милий сержант Стебінс. Очі її спалахнули, наче гострий кінжал, але потім потеплішали, і в них засвітилася ніжність. Вона знову взяла мене за лікоть, цього разу обома руками. Краще я матиму справу з вами, прошепотіла Джуель Джонс. Відведіть мене куди небудь. І ми пішли. Причому прибрати руку вона, звісно, забула. На сьом'я авеню я спіймав таксі і назвав водієві адресу. «Куди ми їдемо?» – вимогливо запитала міс Джонс. Я розтлумачив, що ми прямуємо до Ніровульфа. Мідолаха не знала, що робити. «Лаятися? Безглуздо. Кричати? Я просто відвезу її до поліції». Найкращим варіантом було б спокусити мене, і якби вона мала час на справжню кампанію, години, скажімо, три чи чотири, вона точно могла б досягти успіху. Для цього у неї були всі дані. Але часу просто не вистачило. Таксі підкотило до тротуару, я вийшов, подав їй руку і провів до дверей. Нам відчинив фріц. «Містер Вульф у себе?» – запитав я. – «У кабінеті». Він обдарував міс Джун з поглядом, яким дивився на кожну жінку, що потрапляла до нашого будинку, підозрюючи в кожній з них відьму, здатну підбити Вульфа на одруження. Я попросив відвести її до вітальні, повісив і плащ на вішалку і пройшов до кабінету. Вульф читав за столом. Згорнувшись калачиком посеред кімнати, на найкращому в будинку Килимі лежав собака. Він привітав мене, піднявши морду і завзято, стукаючи хвостом об підлогу. Вульф обмежився невиразним муканням. «У нас гість», – повідомив я, – «перш ніж представити її». «Її? Але в тому будинку живуть самі чоловіки. Тільки ти міг викопати там жінку». «Що ж, якщо, ваша ласка, відпустимо її. Ось як вона мені трапилася». І я розповів усе без зайвих подробиць, але не упускаючи нічого важливого. Я, звісно, міг би поговорити й сам, але це занадто ризиковано. За якихось шість хвилин поїздки в таксі вона змусила відчути до неї братню прихильність. «Гаразд, давай її сюди». Я відчинив двері у вітальню і запросив. «Будь ласка, міс Джонс». Вона увійшла і, проходячи повз, обдарувала мене сумною посмішкою, яка розбила б моє серце, якби не одна обставина. Пес раптово схопився на ноги і з явною радістю кинувся до неї, виляючи хвостом, наче пропелером. «Справді», – зауважив Вульф. "Здрастуйте, міс Джонс, я Вульф. Як звуть собаку?» «Треба віддати їй належне». Присутність пса стала для неї повною несподіванкою, але без жодних ознак хвилювання вона поплескала його по загривку і сіла в червоне крісло. «Кумедне запитання», – сказала вона. «Питаєте мене, як звуть вашого собаку?» «Фе». Вульф був розчарований. З того, що повідомив мені містер Гудвін, я припускав, що ви оберете таку позицію. Заявити, що причиною вашої зустрічі з містером Таленту є особиста справа, і що ви або зовсім не знали Камфа, або знали лише з чуток. Поведінка собаки це виключила. Пес, як видно, впізнав вас, а він же належав покійному. Отже, і вам був знайомий містер Камф. Якщо ви спробуєте заперечувати це, містер Гудвін та інші досвідчені люди почнуть копатися у вашому минулому і теперішньому. А це, погодьтеся, вкрай небажано. Як звуть собаку?» Вона пильно подивилася на мене. Я відповів їй тим самим. Тут, при яскравому світлі, я здивувався стриманості таланту, який назвав її просто «дуже гарненькою». Причому треба врахувати, що думала вона зараз зовсім не про свою зовнішність. Вагання тривали кілька секунд. Чорниш. Собака біля її ніг підняв голову і заляскав хвостом. О, Боже, пробурмотів Вульф. Невже не можна було придумати нічого оригінальнішого? Іншого імені я не знаю. Вас звати Джоел Джонс? Так, взагалі я співаю в нічному клубі, але зараз не працюю. Вона зробила дуже милий жест, але